În munte. Să stăm în munte și să fie seară, să ne străbată aer ca de templu, pe un peisaj de verde să contemplu întunecimea ta elementară. Să-mi fie foame și să-mi fie sete, să-ți fie cald, să-ți fie sănătate. Să stăm în munte, să vorbim de toate, pe relieful tragicei planete, și să plecăm aproape în somn din viață, pe un drum fără lumină, peste munte, să-mi coși cu tine aripile frânte, sângele tău să-mi fie fir și ață, și eu să cad când stelele încep să cânte, urlând de dor în umbra ta măreață.